Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah Nakhmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina min sayyat a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yuddil falamudillalah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 anna ba'da fa inna astaqal hadith kitaballahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ikhwan fi ad-din rahimanni wa rahimakumullahu pada pertemuan yang telah lalu Ya. Kita telah membacakan ya, bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, memuliakan Islam ya, dari agama-agama yang lainnya ya. Apa adilnya? Ya, bahawasanya Allah memuliakan Islam dari agama-agama yang lainnya Kita bahas ya, tentang hadisnya saya masih ingat ada SIM nomor terus heh hmm. huh? eh hmm. seorang pengusaha memberikan upah terus Ya. Dia Allah Subhanahu Wa Taala, permisalkan, ya, tiga orang yang bekerja, ya, pada seorang laki-laki itu -laki seorang pengusaha, ya, yang pertama orang yang pertama bekerja dari pagi, ya, sampai tengah hari, ya, diberi gajinya satu kilo, kemudian yang kedua orang kedua, yang pertama tadi, ini orang yang orang Yahudi yang mengambil kerjaannya tadi. Model yang kedua, ya. Dari tengah hari sampai waktu asar, ya. Maka ini apa? Qumnasara. Maka digaji juga mendapatkan pahala, Bah, 1 satu qirat juga. Kemudian ya, yang terakhir yang paling sedikit dari habis asar, ya, sampai terbenam matahari, ya. Maka ini diambil oleh kaum muslimin ya mendapatkan berapa kirot? Dua kirot coba lihat ya yang paling kecil waktunya paling sedikit waktunya apa paling pendek waktunya ha kaum kaum muslimin ya kaum muslimin paling sedikit waktunya kaum yahudi berapa jam Enam jam ya anggap kaum nasara berapa jam Dari jam 12 sampai jam 4 berapa Ah tiga jam setengah atau empat jam, ya terus Kalau Muslimin berapa? Cuma dua jam setengah, iya. Maka ya fakodibal Yahudi, Yahudi dan Nasrallah maka marahlah Yahudi dan Nasrallah, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di sini, ya, menyebutkan, ya dalam hadis no. Umar Uthihi Man Ashaafadli Kafadli Uthihi Man Ashaaf, ya, ya maka pengusaha tadi, ya berkata kepadanya. Ya. kaum Nasara dan Yahudi ini marah, ya. Kami bekerja paling lama, ya, paling sedikit gajinya. Sedangkan yang paling sedikit kerjanya, wah, waktunya paling banyak gajinya, ya, paling banyak pahalanya. Maka berkata, "Fadlika fadli utihi man ya. Ya, kemudian berkata sebelumnya, "Hal naqus tukum syai'a min haqqikum syai'a? Apakah aku mengurangi, ya, jatahmu sedikit pun?" Ya, gajimu sedikit pun tidak kata mereka kan kata Yahudi dan Nasara maka laki-laki ya, itu -laki pun berkata inilah keutamaan dariku ya yang aku berikan kepada siapa saja ya yang aku kehendaki Nah di sini juga ya, hadis yang kedua di sebelah hadis Abu Hurairah ya bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala ya melenyapkan Ya atau melupakan atau menghilangkan Ya hari Jumat dari kaum kaum sebelum kita. Ya. Siapa kaum sebelum kita Yahudi dan Nasara Ya kemudian Yahudi mengambil hari Sabtu. Ya, disebutkan oleh Syaikh Al Fauzan Kenapa mereka mengambil hari Sabtu Ya dikarenakan ya, mereka mengatakan bahwasanya ya, hari Sabtu Ya hari ya yang mana Allah Subhanahu wa taala beristirahat dengannya ya yang mereka menyangka bahwasanya setelah Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari 6 hari ya 6 hari dimulai dari hari apa coba hari pertama hari apa hari pertama hari apa Hah hari pertama hari apa hari Ahad ya Ahadun hari Ahad ya. Makanya kalau kita ya jangan lagi menyebutnya hari Minggu ya. Hari Ahad inilah ya yang berasal dari hadis-hadis Nabi dan juga syariat kita. Nah, jadi hari Ahad ini awal hari ya tahu kita sebut sekarang ini apa? hari hari Minggu ya. Hari Ahad Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari berarti sampai hari apa? Sampai hari sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtu ini, ya, kata orang Yahudi, mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristirahat pada hari ini. Dikarenakan kecapean untuk menciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya mereka mengambil hari ini, ya, mengambil hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu ta beristirahat dari itu padahal ucapan mereka adalah ucapan yang dusta ya. Walaqad khalaqan as-samawati wal ardha wa ma baynahuma fi sittati ayamin thumma fi sittati ayyamin wama massana min lugub ya. Nun surah Al-A'raf ya ayat 38 bahwasanya ya dan walaqad khalaqan as-sama ya dan sungguh ya kami telah menciptakan langit dan bumi dan juga di antara keduanya maksudnya isinya fisit tadi ya dalam enam masa yaitu apa Enam hari wa ma massana lugub dan tidak pernah sedikitpun kami merasa lugub ya merasa letih ya dan kami tidak merasa letih merasa capek berarti apa ucapan yahudi dia bah dusta ya Ya Yahudi ini macam bandustah. Oleh karenanya Yahudi ini mereka mengambil hari apa? Hari Sabtu dengan kedustaan mereka tadi. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syaikh Salfauzan, ya adapun Nasara, ya, maka mereka mengambil hari Ahad. Nah, hari Ahad atau hari apa? Hari hari Minggu. Dikarenakan ya, hari itu kata mereka hari Allah Subhanahu wa taala, ya. Memulai penciptaan langit dan bumi, ya. Itu hari pertama dari enam hari tadi, ya. Maka mereka pun memilihnya dikarenakan sebab ini, ya. Padahal, ya, hari Sabtu dan hari Ahad ini tidak ada keutamaan badannya. ya. Yang paling utama bah hari apa? Hari Jumat. ya, ya. Banyak hadis-hadis menyebutkan al-Jum'ah benal-Jum'ah, ya. al-Jum'ah Idul Muslimin, ya. maksudnya hari antara Jumaat dengan Jumaat itu mukafiratun mama bayna huma, ya. penghapus dosa di antara keduanya, ya. selama tidak melakukan perbuatan dosa besar. Nala yati bil kabair itu, ya. lamif al bil kabair, ramalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Kemudian hari Jumat juga ya, ulama sepakat ya hari ya, hari besarnya kaum muslimin hari rayanya kaum muslimin ya selain apa selain Idul Adha dan Idul Fitri ya dan juga ya hari Jumat ini adalah hari diciptakannya siapa diciptakannya Nabi Adam ya dan hari juga Nabi Adam dikeluarkan dari jannah dan juga hari, nanti hari Jumat ini, hari yang akan, ya, munculnya, ya, apa, hari kiamat, ya, bahwasannya hari kiamat ini terjadi pada, hari Jumat, ya, bahwasannya hari Jumat inilah, hari yang mulia, dan Allah subhanahu wa ta'ala, memilihkannya, untuk kaum muslimin, nah, Yahudi dan Nasara ini pun, iri pula, ya, mereka dengki ya kepada kaum muslimin ya karena Allah Subhanahu wa taala memelihkan hari Jumat ya untuk kekhususan kaum muslimin ya dan Allah Subhanahu wa taala melupakan dari Yahud dan Nasara maka ya inilah keutamaan bagi umat Islam ini ya dengan diberikan hari Jumat kepada kaum muslimin. Ya, oleh karenanya ya kita sebagai salaf ya, menjadikan hari Jumat hari besar kita, ya. Hari kebahagiaan kita. Ya, jangan wah Jumat lagi. Padahal hari Jumat banyak utamannya. Ya, ya dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah, ya, kita lanjutkan bacanya. وفي تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال العلامة الفقه شيخ صليف فوزا وفيه تعليقا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنفية Au al hanifiyatu tu al-Samhah ya. in dah. Ya, di sini ya, Imam Muhamm Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, beliau ya, mengucapkan ya, sebagaimana ucapan al-Imam Bukhari. Ya, kofiy ta'liqon. Ya, al-Muallak. Ini dalam hadis tu hadis Muallak. Ya, hadis. Ya, al-Lathiyazkurhu al-Bukhari bin sanad hadis. Ya, berkata Syaikhul Fauzan di sini al-hadis yang al-Imam Bukhari menyebutkannya tanpa sanad. Ya, jadi nanti nanti antum kalau melihat ya Sahih Bukhari. Ya, nanti ada disebutkan hadis dengan sanatnya, sanatnya, sanatnya, sanatnya terus ada. Ya, muallak. Ya. Sebutkan alim makori maulakon ya tanpa sanad di bawahnya, di bawah tanpa sanad. Ya isi hadisnya hampir sama dengan hadis yang pakai sanad tadi. Ya. Nah, di sini, ya. Disebutkan wahwa ala qismain Ya, dan di sini dibagi dua ya maulak tadi. Ya, kesemain ini mu'allaqun majzuman bih. Yang pertama, mu'allaq ya yang diyakini dengannya ya ala sabil jazm ya atas jalan yang jelas atau jalan yang yakin. Wa mu'allaqun ghairu majzumin bih dan mu'allaq ya mu'allaq tadi apa? Dia disebutkan apa? sanatnya Ya, tidak ada rijalnya, tidak ada perawinya. Wahmuala kun kairum majuzuman bi dan mualak ya yang tidak ya belum jelas padanya atau belum diyakini padanya. Waktu hasara Imam Ibn Hajar rahimahullah al-muallakat alati fil Bukhari wadzakra asani dahaa fi kitabi ismu ismahu tglikut tglikut ta'lik ayadzakra asani dah Ya, yang Allah al Bukhari, walam yudzurha. Dan ya, sungguh, ya, al Imam Ibn Hajar, ya, sungguh telah membuat ya, ya, sebuah penelitian ya tentang taklifat alikot -ta al Imam Bukhari. Ya, kemudian beliau menyebutkan sanad-sanadnya. Ya, Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya di Sahih Bukhari, tapi beliau menyebutkan sanad-sanadnya tadi. Dalam kitab yang dikarang beliau yang namanya terliku talik ya terlik artinya mengunci talik ya mengunci ya hadis-hadis yang muallak tadi. Eh ya beliau ya menyebutkan sanad-sanad yang Imam Bukhari ya muallaknya yang Imam Bukhari ya tidak menyebutkan sanad-sanad tadi. Sudah tahu ya Nih, dapat pula untuk satu faedah ada hadis apa? Hadith muallaf. Ya. Ya. Adapun di sini Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Annoqala, ya. min mintaqlik majuzumun bihi. Ini, mungkin ya. kalau disebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, maka ini adalah ya taqlik, ya, hadith ya, yang disebutkan tanpa sanatnya yang beliau yakin padanya, yang diyakini padanya. Ya. Al-Hanifiyatu as-samhah ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah al-hanifiyah as-samhah ya. Apa itu al-hanifiyah as-samhah? Al-hanifiyah samhah al-hanifiyatu Al yakni millata Ibrahimah. Ya. Al-Hanif itu artinya agamanya Nabi Syebah Nabi Ibrahim. Wasamhah artinya yakni as-sahlah ya. Samhah ini artinya mudah ya. Berarti apa? Agama Nabi Ibrahim yang yang mudah ya. Seperti dalam Al-Qur'an, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi Hanifah walam yakuminal musyrikin." Ya, sungguhnya Nabi Ibrahim dahulu adalah imam ya khususnya imam ini yang bisa dijadikan teladan qanitan lillah ya yang taat atau yang tunduk atau yang patuh kepada Allah azza wa hanifan ya hanifan ini yang lurus ya walam yakun minal musyikin dan nabi ibrahim ya tidaklah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan ya dan seterusnya dari ayat Al-Qur'an ya bahwasanya di sini kita ambil ya Al-Hanifiyah As-Samhah ya. Fal Hanif, inam Hanif itu artinya adalah huwa al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu 'amma siwahu. Nah ini Al-Hanif itu artinya agama yang hanif ya. Agama yang lurus tadi maksudnya al-muqbil 'ala Allah ini ya, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla al-mu'rid amma siwah. Dan berpaling dari apa-apa yang selain Allah. Maka Ibrahim adalah orang yang menghadap kepada Allah. Dan beliau juga orang yang berpaling kepada selainnya dari makhluk-makhluk Allah. Nah, Jadi, ya. apa itu al-hanifiyah milat Ibrahim alaih salam wa hiya millatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya anifiyah ini adalah agamanya nabi Ibrahim alaihi yaitu ya, yang juga agamanya siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lihat di sini dalilnya dalilnya ada ya Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasranian, walakin kana Hanifan Muslima wama kana minal musyrikin Ya dalam surah Ali Imran ayat 67 sebutkan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi bukan pula seorang Nasara akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus lagi muslim Ya, nah, di sini menjadikan dalil Bahwasannya Islam itu agama siapa? Agamanya Nabi Ibrahim dan juga agamanya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dan bukanlah ya, Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu taala menurunkan ayat ini dikarenakan Yahudi dan Nasara, ya mereka ya mengaku ya bahwasanya katanya Nabi Ibrahim itu Yahudi. Seorang Yahudi. Nah, Nasara mengaku juga bahwasanya Nasara itu juga bahwasanya Nabi Ibrahim itu juga seorang Nasara. Maka dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Ya, dan juga ya, pengakuan mereka bahwasanya Nabi Ibrahim itu kitabnya Taurat katanya. Nabi Ibrahim itu kitabnya Injil. Padahal Nabi Ibrahim Taurat belum diturunkan, Injil belum diturunkan. Nabi Ibrahim sudah ada. Kok bisa? Ya, Nabi Ibrahim memakai Taurat. Kok bisa Nabi Ibrahim memakai Injil? Ya, oleh karenanya, ya, padahal, ya, antara Taurat, ini yani Nabi Musa, ataupun Injil, ini Nabi Isa, antara dia. Ya, dengan Nabi Ibrahim antara mereka berdua dengan Nabi Ibrahim ini ada tenggang waktu yang panjang sekali. Ya. Nah, di sini ya bantahan kepada Saba, kepada Yahudi dan Nasara. Dan juga bantahan ya kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama Islam kah? Yahudi kah? Nasara kah? Ini kan agama samawi. Agama yang datang dari langit Itu agamanya Ibrahim ya. Oleh kerana sama ya. Mau masuk Yahudi kah? Mau masuk Nasara kah? Mau masuk Islam kah? Sama Ya, Sama Kenapa? Karena turun dari langit Karena itunya agama Ibrahim Semua mengakui bahwasannya Kita ini ya, Yahudinya kah? Mengakui Ibrahim ya. Nabinya nasaranya kah? mengaku apa Ibrahim nabinya ya dan muslim pun mengaku bahwasanya nabi Ibrahim itu nabi kita tapi lihat dalam hadis ini dalam ayat ini itu ya, Allah Subhanahu wa taala apa Allah Subhanahu wa taala mengingkari ucapan mereka ya dan sungguh ya orang yang mengatakan agama Nasara dan Yahudi ya ini sama seperti Islam maka dia telah mengingkari ya firman Allah ini. Kemudian dilanjutkan bacaan hadis ya. Dibaca mi ya al-hanifiyah apa tadi? Al-hanifiyah millatu abah. Nabi Ibrahim, waya millatu abah. Millatu millatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ya. Nabi Ibrahim millatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-samhah ya. As Sahlah ya. Jadi Ya, agama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah agamanya Nabi Ibrahim. Yang mudah itu. ini apa? Ini agama Islam. Itu agama siapa? Agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mengaku loh. Ya. Bukan kita mengakui, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan ya bahwasanya memang agama Islam ini agama yang paling benar. Ya. Dengan dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diturunkan dalam Al-Quran ya, Dari ayat Ali Imran Dari surah Ali Imran tadi dari... Kemudian Sebutkan Wa'an Ubay ibn Ka'bin Radhiyallahu anhu Kala alaikum bisabili wassunnah ya. Fa'inna walaysa min abdin Ala sabilin wassunnatin Thakarallahu fafadat aynahu Min khasyatillah Fatamassahun wa min abdin ala sabilin was sunnati dhakar rahmanu faqsha'a jilduhu min makhafatillah illa kana ka mathali syajaratin yabis ya illa tahattat anhu dhunubuhu kama tahattat an hadhihi sini sebutkan wasan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ya, ini ucapan Ubay bin Ka'ab ya. Qala beliau berkata ya. Katakan ini ucapan siapa? Ucapan Ubay bin Ka'ab. Ya, beliau berkata, "Alaikum bis Ya. Wajib bagimu ya untuk berpegang tegus di atas jalan yang benar ini. Ini jalan Al-Kitab. Ya, jalan Al-Qur'an. Dan juga jalan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya, ya, fainaulaih samin abdin ala sabillin wasunnah. Tidaklah seorang hamba tadi, ya, dia berada di atas jalan yang lurus ini dan juga di atas sunnah. Ketika dia mengingat Allah, ya, maka kedua matanya pun meneteskan air mata dikarenakan takut kepada Allah, ya, dikarenakan takutnya kepada Allah, ya, fata ya, yang mana, ya, takutnya tadi neraka, ya, takut Allah, ya ini, ya ini bahwasannya dia takut bahwasannya neraka tadi akan menyambarnya atau akan memakannya wa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dan tidak pula ya seorang hamba yang dia berada di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah ini ya di atas sunnah ketika dia mengingat ar-rahman ya mengingat ar-rahman Allah yang Maha Pengasih Allah yang Maha Penyayang fa khasyar rajiluhu min makhafatillah ya maka bergetar kulitnya dari takut kepada Allah ya illa kana kamatsal syajaratin yabisu bisa warukuha illata tahatat anhu hudunubuh ya melainkan ya ingatnya nih ya melainkan ya dia itu semisal dengan pohon yang sudah menua ya pohon yang sudah layu daun-daunnya ya melainkan ya Dosa-dosanya ya akan berjatuhan sebagaimana ya dari pohon tadi daun-daunnya pun berjatuhan. Lihat kan ini? Ya di sini ialah maksudnya di sini dari ucapan ini ya. Jadi kita jangan ya merasa ya melihat orang-orang yang mereka ya ketika mendengar ayat-ayat tentang mereka menangis ya ketika mereka mendengar tentang ya al ayat-ayat Al-Qur'an ya bergetar kulit-kulitnya maka kata para ulama ya kata Ubaid bin Kaab di jangan kalian tertipu Jangan kalian terperdaya, ya. Kalau mereka itu bukan berada di atas jalan yang lurus dan di atas jalan sunnah, ya. melainkan yang dimaksudkan tadi, ya, adalah hanya orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ingatkan ini, beliau tidak menyebutkan Al-Quran saja, jalan yang lurus itu saja. Tapi apa? Disandarkan beliau, ya, dengan setelahnya dan juga begitu sunnah, ya, wa inak wa inni ini ini dia ya sini beliau nanti menjadikan pendalilannya yaitu hujahnya beliau ya wa iniktasadan ya wa inna iqtasadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilaf sabilillah wa sunnatihi ya fanzuru a'malakum fa in kanat fa in kanat fa in kanat ijtihadan atau antakuna ala manhajil anbiya wasunnatihim ya dan sungguh ya. ya orang yang melakukan perbuatan pertengahan ya. orang yang melakukan perbuatan pertengahan ya. atau biasa-biasa sedang-sedang saja tetapi dia berada ya, di jalan sunnah Maka ini lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh. ya. Tetapi dia berada di jalan yang menyelesihi jalan Allah dan sunnah Nabi-Nya. Fanzuru a'malakum. Maka lihatlah, perhatikanlah, amatilah amalan-amalan yang sudah kalian lakukan. Fa'inkanat istihad dan awiktesod dan antakun alaman hajil ambiyah wasunnatihim. Ya, maka, ya, ya, yang dimaukan dari bersungguh-sungguh atau pertengahan, ya, ini tidaklah perbuatan yang bersungguh-sungguh, ya. Fa'inkanat, ya, tidaklah perbuatan yang bersungguh-sungguh, ya. Ataupun perbuatan yang pertengahan tadi. Ya, melainkan. ya Antakuna ala man hajil anbiya wa sunnatihim. Ya. Hendaknya. Ya, dia. Berada di atas jalannya. Para nabi. Dan sunnah-sunnah mereka. Ya. Di sini kita ambil faedah. Ya. Bahwasannya. Di sini. Ya, disebutkan. Atarnya Umay bin Ka'ab. Bawasanya keutamaan apa di sini keutamaan Islam juga, ya keutamaan Islam, ya. Bawasanya, ya. Jika manusia, ya, ya. Sungguhnya manusia disebutkan oleh Syeikhul Fauzan jika mereka berada di atas jalan yang benar ini dan di atas sunnah, ya, yang jelas atau yang benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka ini orang ini jika dia menangis ya karena takut kepada Allah maka sesungguhnya ya tidak akan ya menyentuhnya api neraka di sana tuh di, tadi ada fatamassahun nar fala tamassahun nar ada adalannya kan? fatamassahun kan maksudnya di sini Maka sungguhnya dia tidak akan disentuh Peneraka Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena dia takut kepada Allah dalam keadaan Dia bah, berada Di atas jalan Allah Dan sunnah dari, bah, dari Nabi-Nya Ay ala tariqin sahih Karena dia berada di atas jalan Yang benar, sebaliknya Disini disebutkan <tut> Ammalau <zaib> khasyiada pun orang yang takut kepada Allah Ya Sedangkan dia berada di dalam keadaan ya atau berada dalam jalan yang tidak sesuai sunnah atau menyelisih sunnah atau jalan kebid'ahan fa hadhalayan fa'hu bi بي... la yanfa'hu buka'uhu wala khushu'u wala khasyyatuhu maka tidak akan bermanfaat baginya apa air matanya ya menangisnya dan juga khusyuknya dan juga rasa takutnya ya dan ini kebanyakannya kita dapati dari perbuatan orang-orang Nasoro orang, -orang Nasoro ya. di zaman dahulu ya zaman Umar bin Khattab mereka menangis sampai terceesap ya sampai meneteskan air matanya sampai ke janggut-janggut mereka sampai sujud pun menangis mereka ya maka di sini disebutkan ya tidak akan bermanfaat apa tadi? Tidak akan manfaat. air matanya. Ya, tetap saja mereka akan apa, disiksa nantinya di hari kiamat kelak. Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Karena bukan Islam. Ya. Karena bukan Islam mereka. Ya, karena bukan Islam. Ini karena bukan berada di jalan yang sahih. Ya. Kemudian kita lanjutkan, juga kita ringkas lagi. Ya, kemudian berkata Ubay bin Kaab, Ubaib bin Kaab. Ya, di akhir kalimatnya, ya, bahwasanya, ya, perbuatan pertengahan atau biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja dalam sunnah, ini lebih baik daripada bersungguh-sungguh dari, dari bersungguh-sungguh di jalan yang menyisi sunnah, ya, menyisi jalan Allah dan juga sunnahnya. Maka inilah ucapan yang mulia Ingatkan ya sini disebutkan Fal amalu yasiru Wahuwa ala sunnatin fi khairun kasir Maka amalan yang sedikit Sedikit saja ya, Kita solat wittir satu rakaat ya, Membaca Al-Quran satu ayat ya, Dan seterusnya Tapi ya, Dia berada di jalan yang benar ya, Berada Berada di jalan yang benar, maksudnya di jalan Allah dan sunnahnya, maka ini lebih baik, ya, ya dengan kebaikan yang lebih banyak dibandingkan orang yang bersungguh-sungguh, ya. Maka bersungguh-sungguh ini banyak lagi, ya, melakukan puasa, melakukan sholat malam, melakukan apa baca Quran, tetapi mereka dalam keadaan Betul. atau berada di jalan bid'ah. Maka tidak akan bermanfaat, ya amalannya tadi. Ya, lanjut atau stop ini tinggal satu adis lagi, satu apa? Satu asdar lagi, ha? Lanjut atau mana? Ikut aja, na? Lanjut, tinggal satu asdar lagi. Wan Abi Darda dan dari Abi Darda, Qala ya. Beliau berkata يا حبذا نوم الأقياس وافطارهم كيف يعيبون سهر الحمقاء وصومهم وصومهم مثقال مثقال ذرة من بير ما تقوى ويقين أعظم وأفضل أرجه من عبادة المغترين Ya, dari Abi Darda radiyallahu an ya, Beliau berkata Ya ya habada ya, Walau sekiranya ya, ya Naumul aqyas ya, Orang yang tidur ya, Naumul aqyas ya, Tidur orang yang cerdas Wa iftarhum ya, Iftar ini berbukanya mereka Maksudnya mereka ini tidak berpuasa ya, Mereka ini tidak berpuasa Kaifa ya'ibuna saharal hamqa wa sawmahum Nah bagaimana ya orang yang tidur ya orang yang, apa, tidur yang orang yang cerdas ini dan berbuka mereka di waktu siang maksudnya tidak berpuasa mereka di waktu siang bagaimana mereka bisa mengalahkan ya orang yang bergadang semalam suntuk dan juga berpuasa di siang harinya Lihat ya kalah dengan orang tidur malam tidur coba tidak salat dia siang tidak puasa kenapa kalah misqalu dzarratin min birrin ma taqwa wa yaqinin azamu afdalu arjahu min ibadatil muqtaririn nih ya misqalu dzarrah ya perbuatan baik ya sebesar biji dzarrah ya biji apa biji sawit ya. dengan ketakuan dan keyakinan ini lebih mulia ya, lebih utama dan lebih kokoh dibandingkan orang yang beribadah ya, dalam keadaan tertipu nget ini ini kira-kira sama enggak dengan ucapan Ubay bin Ka'ab ha kira-kira sama persis ya tapi beda bah, beda ibaratnya, beda pengistilahannya, ya, sangat persis, ya, bahwasanya asar dari Abi Darda ini, ya, menyerupai, ya, asarnya Ubay bin Kaab ucapannya, Ubay bin Kaab, ya, ya dari maknanya secara sempurna, ya, secara sempurna, jadi orang yang tidur, ya, tidur orang yang cerdas tadi dan berbuka mereka itu tidak puasa mereka ini bisa mengalahkan orang yang sholat semalam suntuk dan juga berpuasa mereka kenapa? Karena mereka ini adalah orang yang memiliki akidah yang benar ya. Walaupun mereka tidur, walaupun mereka siang tidak berpuasa dibandingkan ya dengan orang yang akidahnya jelek ya. Ya ini lebih baik mereka wa in kana qa'iman nusalli na sunnah fi naumi wa fi iftarihi ala khairin ya walaupun ya, orang yang ya, berakidah fasidah tadi mereka ini salat salat nafilah ya walaupun mereka yang salat nafilah puasa puasa juga puasa sunnah salat-salat nafilah dikerjakan semuanya ya maka Ya. Orang yang melakukan sunnah, ya pelaku perbuatan sunnah ini mengikuti sunnah ya, dengan tidurnya ini dan berbuka di waktu siangnya, supaya tidak berpuasa di siang harinya, mereka ini jauh lebih baik. Waswahibul bid'ah fi sahari wa ya. fi somi huwa ala sharin li anno yasiru ala qayrihudha dan pelaku kebidahan, walaupun mereka ya Sholatnya bergadang ya sampai malam ya semalam suntuk ini dan berpuasa di siang hari mereka ini berada di atas jalan kejelekan ya kalau orang yang melakukan sunnah tadi mereka berada di jalan apa? kebaikan ya tidurnya apa tidurnya baik ya, ya bekerjanya juga baik ya. beda dengan ini orang berbeda ya. malamnya sholat malamnya dipenuhi dengan Kabitahan dipenuhi dengan ajaran-ajaran kesirikan. Ya. Siangnya puasanya dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan kesirikan. Dikarenakan ya, ya syiru ala kairu huda. Dikarenakan mereka berjalan bukan di atas apa petunjuk nabi, petunjuk agama Islam. Ya. Ini yang kita jadikan bahwasanya inilah kuota Muslim. Ya. Orang Yahudi, orang Nasara. mereka beribadah, mereka jumblahkan harta dan seterusnya. Tetap mereka tidak akan diterima selama-lamanya sampai bah, sampai mereka memeluk agama Islam. Subhanallah Bismi Lillahi Lillahi Lanta. Shawfiruka wa Tubilaiq.